City o înfruntă pe FC Barcelona în derbiul rundei. Umilită în urmă cu două săptămâni pe cam nou, 4-0 echipa engleză poate profita acum de absențele lui Iniesta, Pichet, Jordi Alba și Matio, toți accidentați. În schimb, Pep Guardiola are acum toții jucătorii de bază valizi, iar în weekend au obținut prima victorie după o serie de șase rezultate negative. 4-0 cu West Bromwich. Vlad și ar putea fi și în această seară titular la Napoli, care va juca la Istanbul cu și în singurul meci ce va începe la ora 19.14. 45, iar echipa lui Moții și cheșerul Ludogoreț Rasgrado va înfrunta pe Arsena londra de la ora clasică 21-45. Vlad, e atâta treabă. Deci Vlad trebuie să-și o... facă echipa acum. Da, trebuie să-ți echipa până în 19-30. An... Atenție, că avem An... un meci care în mod excepțional începe mai devreme. An... Deci o făcut de consiliere. Da, da, da. E o premiere cu... Okay meci în Turcia care se înceapă. Știi că de obicei începeau meciurile din Rusia, din spațiul ex-sovietic, aveau o oră de începere Să nu 19. se suprapună cu rugăciunea sau care e treaba? Nu e tot pă, considerente de fusorar, dar e prima oară când probabil e și teamă de... Deși că păi dacă vă ne atentat oară? că e la 19.45 sau la 21.45, tot aia e. În fine. Nu, frate, a zis Moezinu că nu... Dar să revenim în Liga 1, unde e spectacolul adevărat. Asta este... Că e și meciul ăsta. Cine se aștepta la asemenea meci viitorul voluntari? Derbiul. Derbiul, cum ar veni să iasă că e mai de tot, cu Ișban Covaci, l eliminat pe Vasile Mafter, știi pe Vasile Mafter? Sigur, păi am stat tari. ultima oară, am stat la bilete, la, la, la, când juca rapid în giulești, am Așa. stat la bilete. E un personaj, GHS, da. a protestat și-au luat două galbene, dar au protestat bănine în dujmanie. Asta știa, asta știa și la rapid să protestă. Și am găsit știre dimineață, ca lumea, domnul primar ba Pandele. Mm. A Ce-a intervenit, făcut? a zis că nu se zice pe la fotbal, dar și-a dat seama clar că echipa e furată, suna și năciu să scoată echipa de pe teren. Nu cred. Băi, modelul cred Copos ceva. Băi, dar uite, mă, vezi, tot rezistă gestul lui George Copos. Deci George Copos, domnul Petreanu acum niște 10-12 ani a retras echipa de pe teren. Am mai vorbit de la aceste microfoane Asta despre de, de, de nenumărate Mă de atunci tot încearcă unul altul cu să domnul, mai scoată echipa de pe teren. Hizo. Nimeni nu mai reușește să scoată echipa cred de pe teren. Cred că trebuie Hizo. Ce da. mai face Hizo? ne Hizo cred că e la pensie. E terminată, Da. să cu după-amiaza am zis să ascult și eu altceva decât de obicei. Și mama se aminte de o trupă, nu știu dacă ești probabil băieții ește Vlad Kings of Leon. Da. Nu, am aminte de ei și am ascultat toată după-amiaza. Poate de aia să așa freși în dimineața asta. Waste the moment se numește piesa. Vreau să ascultăm, să dați stare și să vă treziți împreună cu noi în această dimineață. Bine, Kings sunt... of Leon 7 și 20 de minute asta în noiembrie. Asta vreau să spun, asta N-a venit spun. iarna. Wow. <laughs> da, -a venit încă iarna, dar mult nu mai N-a venit că ne mai bucurăm așa de câteva zile de vreme frumoasă, călduriică și după ce am înțeles că de la sfârșitul săptămânii mi s-a terminat. Cum așa? Domnul Luca vreau să vă anunț astăzi mă duc să-mi schimb cauciucurile de iarnă. M-am programat, Ai să sunt aștept, da. Deci noi suntem prudenți. Da. Sigur, le pun acum și o să le țin până prin iunie anul viitor, ca așa mi se întâmplă de obicei. Drumuri să avem noi, că pneuri... Că avea. cauciucuri rezolvăm. Uite, eu am evitat. Că veni vorba de drumuri, mai țineți minte autostrada demolată, autostrada da. demolată și ulterior refăcută. Aia de la, eu, la Sibiu. Între Sibiu și Orăștie, așa. da. Um, știți că a fost inaugurată electoral de domnul Ponta Cu o zi înainte să se voteze Și după aceea a trebuit închisă și demolată 200 de metri A fost, cred că, prima autostradă din Uniunea Europeană Care a trebuit demolată pentru că fusese uh, Construită prea repede și inaugurată înainte să fie Tot să facă ceva bun? Să o construiască repede, repede? Da, da, da, da, da. Măcar atât Bun, e, ca să venim la chestiune la subiect un angajat de la compania de infrastructură rutieră anunță că acolo unde s-a reparat și s-a dat din nou în folosință, traficul s-a reluat în urmă cu mai puțin de o lună deci în zona respectivă pământul se tasează din nou și asfaltul a început să se crape ce blestem. Deci asta este asfaltul s-a lăsat, taman în zona abia reparată, susține un angajat de la drumuri de economica.net. Șefii de la drumuri anunță și ei acum ce să facă o verificare Totuși, oficialii companii susțin că de la repunerea în circulație, sectorul reconstruit, citez, s-a comportat normal. Adică s-a surpat, că asta este normalitatea în zona respectivă, deci, în mod normal, s-a uh, surpat. Bun, deci au apărut probleme de tasări și crăpături care se dezvoltă în amonte și în aval de zona reperată, urmează să verificăm informațiile, declară Alin Goga consilier juridic în cadrul companiei care de altfel este unul dintre membrii grupului de inițiativă pentru reformarea DNR. Ăsta e un grup care a contestat activitatea conducerii companiei în conflict cu ei, deci poate că cine știe... El și ar și dori așa să fie probleme acolo ca să pună în dificultate compania. Pe de altă parte, soluția asta de refacerea porțiunii respective deși au făcut, au refăcut terasamentul. Și sunt o sumedenie de specialiști care spun, domne, degeaba refaceți terasamentul, problema nu e de la terasament, Acolo alunecă tot dealul ăla. Trebuie făcută altă soluție. În faza de construcție. În faza de construcție. Sunt trei, eu am înțeles că sunt trei variante, nu sunt specialist. Da, și ce. Una dintre variante este să fie construit un viaduct cu niște stâlpi de beton foarte înalți, foarte adânci, de fapt, care să se sprijine direct pe stâncă, la nu știu ce adâncime. O chestie care costă Bun. O altă variantă ar fi construcția unui tunel în zona respectivă. Un lucru care a fi fost luat în calcul în momentul în care s-a proiectat... Pasajul respectiv și italienii de la împrejur, au zis, domnule, poate că ar trebui făcut un tunel, că de-alul ăsta o ia la vale și nu e în regulă. Da. Problema că dacă făceai tunel, costa mult mai mult, se lungeau lucrările și nimeni nu-și-a asumat, din punct de vedere da, politic, da. cred, la București, ideea că autostrada respectivă mai întârzie doi ani pentru că trebuie făcut altceva. Și a treia variantă este al traseu, adică să ocolească toată povestea aia cu nu știu câți kilometri. În zona aia de-a lua la alunecat de rău, când nici măcar case nu se fac. Nu există în, re în zona respectivă case. Eh, problema asta e acum. Deci, ai știți spun terasamentul de geaba, puteți să reparați o dată de dor. de fapt și da, fost făcut de cinci ori până acum. Deci, a fost reparat de cinci ori, și uite că aparent o ia din nou. La mai bine lasă așa și o face gen obiectiv turistic, autostrada demolată și da. să oculească dealul. Da, uite ce zic specialiștii. Citez din Economica Net și un referat al specialiștilor de la asociația Construim România care au atras atenția că autostrada asta o să se surpe din nou. Specialiștii zic așa soluția tehnică reală a problemei terasamentului nu e reconstrucția, ci înlocuirea lui cu un viaduc de 300 de metri. Până când autostrada nu va fi așezată pe coloane de beton armat fipte în stânca din adâncime, autostrada va continua să se surpe sistematic. Dacă CNADNR ar demara astăzi construcția inevitabilului viaduct, chiar la un rit de construcție accelerată, reluarea traficului ar fi posibilă cel mai devreme, abia în vara viitoare. Deci, acum problema este cine își va asuma, politic vorbind, decizia de, de reproiectare și reconstrucție autostrăzii în zona respectivă și înțeleg că mai sunt și alte probleme pe acolo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bitz la Europa FM 7 și 30 de minute, prieteni. Ascultăm Busy Day imediat. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day. La EuropaFM. Moiseguran e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă mai amintiți acțiunea jurnalistului Liviu Avram de la Adevărul, care la alegerile locale, printr-o candidatură formală, a încercat să determine Curtea Constituțională să se pronunțe pe alegerea într-un singur tur de scrutin a primarilor. Curtea a evitat atunci o pronunțare clară, neconstituționalitatea fiind evidentă, dar pur și simplu nu s-a pronunțat, agățându-se de formalități. Ei bine, la alegerile din toamnă asta, treaba este și mai groasă. Busy day! Cu Moiseguran! La Europa FM Din multitudinea de contestații formulate în aceste zile, am extras pentru dumneavoastră trei. Toate dintre ele decente, zic eu, oricare dintre acestea putând duce la amânarea alegerilor din decembrie. Toate sunt legate de listele de semnături pe care candidații și partidele trebuie să le strângă și pe care, dacă nu le strâng, pur și simplu nu intră pe buletinul de vot. Deci li se anulează dreptul de vot. Mai întâi, Partidul Alianța Civică a Tinerilor a contestat legea în sine, căci aceasta adaugă nepermis la Constituție. Constituția noastră spune clar că au dreptul de a fi aleși cetățenii români cu domiciliul în țară, care au anumit vârstă și cărora nu li s-a interzis asocierea în partide. Oricine vine și adaugă la aceste condiții încalcă Constituția. La fel cum au pus condiția să strângă un număr de semnături egal cu 1% din numărul de alegători, partidele mari PSD și PNL puteau spune că poate candidat doar cine poate face 150 de flotări, să zicem, sau cine are un ochi albastru și unul căprui. Un alt partid, numit Alternativa Civică Atitudine Solidaritate Acțiune Acasă, așa se numește Acasă, a sesizat Curtea Constituțională arătând că legea alegerilor votată anul trecut are o altă pare, Cel puțin la fel de gravă. Coroborată cei drept cu o decizie mai veche a curții constituționale, legea trebuie interpretată în sensul în care partidele sau candidații trebuie întâi să depună listele de candidați și abia apoi să strângă semnături pentru respectivi candidați, ca altfel pentru ce au semnat oamenii. Pentru partid, vax albina. Legea spune că și în cazul listelor omul candidează nu partidul, ori toate partidele au stabilit și au anunțat candidați după strângerea semnăturilor, iar nu înainte, deci ar trebui să o ia de la capăt. În fine, probabil cea mai pertinentă și cu cele mai. Mari șanse de câștig, oareși sesizarea făcută de candidatul independent Marian Staș, care a depus o listă cu doar 2000 de semnături la București, deși teoretic ar fi trebuit 20.000. Staș arată în contestația sa că legea îi cere și lui, un candidat independent, dar unul singur, să strângă tot atâtea semnături cât îi cere unui partid, care depune o listă de, să zicem, 10 candidați. Deci un partid strânge 2000 de semnături pentru fiecare candidat, în total 2000 ori 10 egal 20.000, în timp ce un independent, dar unul singur, trebuie să strângă 20.000. El de capul lui, ceea ce, în mod evident, este o încălcare a principiului egalității în fața legii, adică de ce candidatul unui partid trebuie să strângă de 10 ori mai puține semnături decât un candidat independent. Așa cum vă spuneam, admiterea oricăreia dintre contestații poate duce la amânarea alegerilor și la reluarea procedurii de înscriere. În mod evident, listele astea de semnături cu un prag atât de mare, reprezintă o mizerie făcută de partide pentru a scoate outsiderii din cursă. Dar la fel de mare a fost mizeria și cu primaria aleși din primul tur. Tot partidele mari erau avantajate și atunci. când Autorii curții constituționale au evitat să se pronunțe pe cererea lui Liviu Avram a numit ticăloș, iar eu nu l-am putut contrazice. De data asta, nu mai au cum să evite pronunțarea, ceea ce nu exclude însă o nouă ticăloșie. Potrivit Constituției noastre, data alegerilor poate fi amânată cu trei luni de la expirarea mandatului actual lui Parlament. Chiar așa, cum vi s-ar părea să facem alegerile mai prin martie anul viitor? Moi Guran și Busy Day, mulțumim! Pastila busy Day v-a fost oferită de Transilvania. Banca oamenilor întreprinzători Cu Moise siguran vă întâlniți la 1 și 1 sfert Pentru România în direct În lipsa mea Îți de nu mă uita Promite-mi că o să ai grijă de ea Dar nu așa cum ai avut de inima mea În lipsa ta Am rămas cu amintiri Și dacă floare se va oferă Cine ascunsă ca bestia Nu-i mirare că nici acum nu știu lecția Noi ne iubeam, eu așa aveam impresia că aveam noi era mai fragil decât piesa Lui Hulio Iglesias Și sting, țigară după țigară Îți văd chipul în poze De parcă ar fi prima oară și stot tot aici Și mă ascultă doar luna Ți-am dăruit atâtea flori și tu din toate M-aș doar una O frare de nu Floare de Nu mă uita, e cea mai nouă piesă Andrei Andrei Dorian de această dată, 7 și 36 de minute. Da, fraților, Zaf respiră din nou, să știți, pe intervenția anterioară poate ați auzit că în timp ce eu vorbeam la nesfârșit, așa fără să mă opresc, s-a auzit <laughs> din fundalul meu punct <laughs> de S-a da, am... sărat el, vorbea cu tehnicul, pentru că s-au blocat toate calculatoarele pe ei și era panicat. Da. Și acum s-a relaxat, suntem liniștit, bine, ne da. pregătim de concurs, Numai Ne pregătim că... să intrăm în direct, da. ne pregătim de multe. Evident, că am ieșit din desfășurător, că ne-am lungit ca să vedem ce se întâmplă cu echipamentele. Vezi, mă, ți-ar mai trebui și ție O ca să te cu casete, ca pe vremuri, să mai dai muzică, așa cum noi nu? Păi nu-l avem pe Luca. <laughs> <laughs> în fiecare zi.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 bucura de gustul delicios al cadelelor. Salvia sept. Ține tusei și durerii piept. Este Black Friday la Flanco. Reduceri pe bandă rolandă până la 80% și credit pe loc fără adeverință dacă soliciți cardul Setele Flanco. Hei, hai să dau un pont. Nu degeaba se spune că românii sunt un popor ospitalier. Pofteștei cu dragă inimă la masă pe cei care îți calcă pragul și serveștei cu cărnați la garniță cu murături, iar la final, înde i cu un platou de cornulețe fragede. În săptămâna românească, la Lidl găsești în cămara noastră Cârnați sau carne la garniță la 12,99 lei 500 de grame și cornulețe fragede la 6,99 lei 300 de grame. Lidl merit să fii surprins.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 Cea mai bună muzică Așa, de la INA 7.49 de minute, bună dimineața Bună dimineața la Europa FM vorbim din nou de metrou Despre metroul bucureștean de data asta De fapt, nu, vorbim despre metroul din drumul taberei Cu alte nu. cuvinte, nu treacă timpul Cum mă uitam eu ieri prin stânga, prin dreapta, în sus, în jos Căutând știri, despre care să vorbim astăzi și pe care să le comentăm Dau peste următorul titlu Economica.net Ghilimele Veste proastă pentru locuitorii din drumul Taberei. Metroul ar putea fi gata abia la finalul anului viitor. Care e vestea proastă? Asta m-am oprit în loc. Zic, dar unde e vestea proastă? Nu înțeleg. La finalul anului viitor? Wow. Mamă, deci îl prindem cât suntem încă vii? Îl Auzi, prindem înainte de pensie? Știi ce mă gândeam? Că dacă fac și un aeroport în drumul Taberei, practic vom avea metrou și până la aeroport. <laughs> Bună asta! Da, auzi că veste că veste proastă, că va fi gata la sfârșitul anului viitor. Dar săraci oamenii din drumul taberei în orașul ăsta, mi se pare că sunt... Știi cum când aud știri de-astea despre metrou, se uită în gol așa? Știi cum, cum se uită papuași? Locuitorii din Papua Noua Guine, când aud că nici anul ăsta nu vor avea accelerator de particule în Papua Noua Guine. La fel, stau și se uită și zic... Așa okay. și... Hai, costele mai luăm o urma. Deci... Cred că care? pentru drumul taberei asta cu metrou, știrile cu metrou nu mai sunt știri, deja. Da. Pot fi eventual bancuri, da. în cel mai fericit să caz. de ei. Nu să se seama, întâmplă absolut nimic. Ce invidioși sunt ăia din Berceni, săraci? Da. care au deadline cu pasajul ăla 2019 sau nu mai știu cât au, știi? Da, da, da, da, ce exact. șanse au ăștia în drumul taberei. Mă, au metro, în Berceni au metrou. <laughs> metrou este, da. Dar da. o frumos. Adică poți să vizitezi Berceniu, sub o formă sau alta. Da. Dar în drumul taberei... De când ai mai fost în drumul taberei, Luca? De câteva luni câteva da, luni evident, evit drumul taberei, adică mărturisesc cinstit. Așa. Eu n-am mai fost de 10 ani și ultima oară când am fost era cu viză. Deci <laughs> România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Consider că nici Tăricianu și nici Băsescu nu merită să mai facă parte din Parlamentul României. Ambii au avut ocazia să demonstreze multe lucruri de-a lungul timpului. O să vă dau un citat. Pentru ce ai făcut, merită o statuie. Pentru ce faci astăzi, îmi pare rău trebuie să te dau afară. Așa este și treambăsescu Băsescu și, și, din păcate, și domnul Tăricianu.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 E momentul ăla când îți iei televizor nou și nu mai încap în biblioteca veche? Vină la Dedeman și ia-ți biblioteca Heron la doar 399 de lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale.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 la EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la electrocasnicile Arctic și Beko. Comanda de pe EMAG combina frigorifică Beko capacitate 306 litri, clasă A+, plus cu dosator de apă și 5 ani garanție la 1499 lei EMAG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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vreme rece astăzi pentru această dată. Maximele vor fi între 4 și 14 grade. Norii acoperă centrul și estul teritoriului, unde pe arii vor mai fi precipitații slabe. Din soare la munte, la Poviță și din soare în Moldova și Transilvania și ploi în Dobrogea. O zi rece cut în cer, temporar noros, va fi și în capitală. După prânz nu vor fi mai mult de 12 grade. Românul răpit în primăvara anului trecut în Burkina Faso cere ajutor autorităților de la București într-o înregistrare video, Iulian Gherguț solicită guvernului să asigure eliberarea sa. El spune că starea sa de sănătate este bună. La momentul răpirii, românul lucra în Burkina Faso ca agent de securitate. Ștefan Iulian Gherguț lucra ca agent de securitate într-o mină de mangan din Tambao, în nordul statului african Burkina Faso, în apropierea frontierei cu Niger și Mali. El a fost răpit pe 4 aprilie 2015 de către cinci indivizi în armați. Răpirea sa a fost revendicată de către Al-Murabitun, o grupare legată de Al-Qaeda. Noua înregistrare, cel mai probabil filmată pe 21 septembrie, îl înfățișează purtând o barbă deasă. Românul vorbește o franceză cu un accent puternic și dă asigurări că starea sa de sănătate este bună. Iulian Gherguț spune că se gândește la familia sa și cere guvernului român să facă totul pentru a fi eliberat. Înregistrarea a fost distribuită de portalul SITE, centrul american de supraveghere a siteurilor jihadiste. Gruparea al Murabitun a fost creată în 2013 prin fuziunea lui Mohtar Belmohtar cu mișcarea pentru unicitate și jihad în Africa de Vest, una dintre formațiunile jihadiste din nordul statului Mali. Greva generală din spitale continuă și astăzi ca să oprească protestul sindicaliștii Sanita să așteaptă votul final din plenul Camerei Deputaților, după ce mai multe amendamente care prevăd creșteri salariale au trecut ieri de comisiile de specialitate. În absența celor de la PNL, majoritatea PSD al de UDMR a aprobat plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul anului 2016, nu 2009, ca până acum. Precum și majorarea de la 1 decembrie cu 25% a salariului de bază pentru personalul din aparatul propriu al casei de asigurat de N-au fost uitați nici angajații din educație și pentru ei s-au aprobat creșteri de salarii. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Deputații au adoptat în comisie un amendament care oferă un spor de 10-25% din salariul de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul cursanților, în cazul celor care realizează pregătirea pedagogică pentru viitorii dascări. Profesorii care predau simultan la 2, 3 sau 4 clase de elevi vor avea un spor de 7, 10 și 15% din salariul de bază. Până la 20% din salariu vor primi profesorii care predau în zone izolate și veniturile dascărilor din penitenciare cresc cu 15%. Un alt amendament adoptat prevede ca de la 1 ianuarie salariile de bază ale personalului din învățământ să fie majorate în medie cu 15%. De același o se vor bucura și angajații din sistemul de asistență socială. Ministrul Muncii Dragoș Puslaru s-a opus adoptării acestor amendamente. Toate sunt pomeni electorale, reclamă Ministrul Muncii Dragoș Puslaru. Eu aproape mi-am pierdut vocea încercând să explic că discutăm de lucruri serioase, de un impact bugetar de, la o primă estimare, undeva între 3 și 4 miliarde, adițional peste intenția inițială în ordonanța 20. Nu întâmplător, Parlamentul a adoptat legea responsabilității fiscale bugetare care spune că cu 180 de zile înainte de alegeri nu ai voie să modifici salarii, pentru că se știe că asta este o monedă electorală. Suntem în aceeași situație de pomeni electorale, care sunt promise fără niciun fel de resursă bugetară. Cum adoptarea pe articole a proiectului de lege nu a fost finalizată, deputații din Comisiile de Buget, Finanțe și Muncă vor relua lucrările în această dimineață, este posibil ca amendamentele la Ordonanța de Urgență 20 pe 2016 să primească tot astăzi votul final. Canada anunță oficial ridicarea vizelor pentru români și bulgarii începând cu 1 decembrie 2017, declarația făcută de ministrul imigrației de la Ottawa vine după ce Canada și Uniunea Europeană au semnat acordul de liber schimb CETA. La București, cabinetul condus de dacia Cioloș a anunțat ridicarea vizelor pentru români în două etape, parțial de la 1 mai anul viitor pentru cei care au mai avut astfel de documente transatlantice și total de la 1 decembrie 2017. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru Știrile Europa.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 Bună dimineața! seară sunt programate meciurile din etapa a patra a grupelor ligii campionilor. Manchester City o va înfrunta pe FC Barcelona în derbiul rundei. Umilită în urmă cu două săptămâni pe Camp Nou, 4-0, echipa engleză poate profita acum de absențele lui Iniesta, Pichet, Jordi Alba și Mathieu, toți accidentați. În schimb, Pep Guardiola are toții jucătorii de bază valizi, iar în weekend a obținut prima victorie după o serie de șase rezultate negative, 4-0 cu West Blomwich. Vlad Vlad și ar putea fi și în această seară titular la Napoli care va juca la Istanbul cu și în singurul meci care va începe la ora 19.45, iar echipa lui Mozi și Keșerul Ludo Goreț o va învânta pe Arsenal de la ora obișnuită a Ligii Campionilor 21.45. Florin Andone a jucat 79 de minute pentru Deportivo la Corunia, care a remizat 1-1 pe teren propriu cu Valencia. Echipa atacantului român a deschis cărul chiar înainte de pauză, dar a fost egalată în debutul reprizei secunde. Transferat vara trecută pentru 4 milioane de euro de la Cordoba, Florin Andone rămâne fără gol marcat pentru Deportivo Deși a jucat în toate meciurile din acest sezon Luca, mulțumim pentru știrile din Sport 8 și 5 minute Republica Fantastică România Cum ai zis, potpuriul de șpăgi. Da. Potpuriul de șpăgi de nișă De nișă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 Și 8 minute. Bună dimineața. Ascultați Europa FM. Ne-am pregătit pentru Republica Fantastică România. Am dat sau am luat Vlad? Mm? Când am făcut pregătirea, am dat sau am luat? Șpagă? Nu. No. Niciuna nici alta. Am Niciodată. luat informații. Am luat informații. <laughs> Da, mă, știu că Bine. nu ne pricepem, dar tot încerc să aflu ceva de la tine, poate, măcar din greșeală spui, că ai dat și tu odată. Ia? A, de dat și pagă? Da. Nu cred că am dat niciodată. Da, de, de luat, mm. îți mai duci aminte? Adică în afară de asta, cu cu nu știu ce, luat? Ești da. nebun? <ră> da, zafare niște direcții de dezvoltare a discuției mm -mm. care uneori mai iau prin surprindere. Serios? Da. Serios? În ce da. sens serios? De sensul în care încercam să descoper experiențe proprii. A mă te uiți de parcă ai fi luat șpagă și pagă și te-am acuzat de chestia asta. Păi, asta face. Vorbeam de dat. Bine. Potpăriu de șpăgeaz la al alcătuit de colegii noștri de la Adevărul, care au inventariat cele mai bizare de cazuri de luare de mită la categoria polițiști și magistrați în Județul Prahova. Deci, nișă. Da, adică nu în toate județele, e o listă foarte lungă, nici nu cred că o putem să o dăm pe toate, nu în toate județele, numai într-unul din 41 de județe și nu la oricine așa, ci numai la o categorie restrânsă de bugetari, procurori și magistrații. Deci avem așa, cel mai ciudat obiect primit cu titlul de mită este un, nu o să ghiciți niciodată, cavou. Deci un cavou solicitat de un domn care era judecător, fost judecător domnul Ștefan Fieraru. Ar fi fost mai tare să-l cheme pietrarul sau groparul sau betonarul. Fost judecător la curtea de apel Ploiești acum e avocat în barou Prahovan până se termină procesul, deci a luat un cavauș pagă la un moment dat ca să influențeze alți colegi judecători să rezolve niște probleme. Pe de altă parte, vă mai? mai mulți colegi de. Că el a a luat... Da, el a luat cavou încerca să influențeze, nu știm dacă a reușit sau nu pe de altă parte s-au mai dat apartamente și pagă nu o să ne împiedicăm acum de o garsonieră, da. să spun. <laughs> și noi suntem uh, pricinoși. Dar uh, respect, deci e așa, sume de bani, produse alimentare, asta e ce a luat, bunuri electrocasnice, materiale de construcție și manopera unor lucrări efectuate la două imobile deținute de magistrat precum și contravaloarea unei racle edificate într-un cimitir din municipiul Pluiești, toată în valoare de aproximativ 83.000 de euro. Deci garsoniera era dotată electronic. <coughs> da, electrocaznic. Deci el avea o obsesie imobiliară și locativă, mai ales. Deci voia să se asigure și acum dar și, și după o viitor. Mă, câtă vanitate <laughs> de se îți <iei> pagă <laughs> pentru ceva ce nu te mai privește, adică e pentru posteritate. Ai luat și pagă? Și pentru posteritate. Da, să știi ce distracție acolo. <laughs> <laughs> da, un alt caz, șefa poliției, o judecătoare, pardon, în Sinaia. La Sinaia, judecătoarea Roxandra Popescu a fost trimisă în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu. A luat de la șeful poliției Sinaia la momentul respectiv, domnul Marin Tudorica. Ca, uh, ca mită o haină de blană mm. nu poți, doamna judecătoare are și ea săraca, știi are slăbiciurile ei de femeie, n-a rezistat mă, când a văzut haina de blană în valoare de 500 de euro, a zis ce vrei, orice vrei și ca atare, a luat o hotărâne prin care Consiliul Local Sinai a fost prejudiciat cu peste 240.000 de euro Asta e bine ca să înțelegem balanța și impactul actelor de corupție. Deci Sinaia... a luat o șpagă de 500 de euro și a făcut o gaură de 240.000 de euro. Da, dar la Sinaia vine frigul mai repede și de asta trimisă în judecată. Alt domn, tot din Prahova, în Sinaia, Iulian Văduvan, prim procurorul parchetului la Sinaia pe vremea respectivă, a solicitat carburant auto pentru alimentarea autoturismelor pe care le deținea în total 9819,69 de litri. Deci aproape 10.000 de litri, deci cum ar veni 10 tone. Mai are, are ceva drumuri de făcut. Da, în valoare totală de 46.000 de lei. Asta. Alt caz. Cazul șeful, încă o dată. Toate astea sunt compilate de colegii de la Adevărul cărora le mulțumim și felicităm că din când în când mai fac lucruri de genul ăsta. Adevărul Cadeforul este un ziar foarte serios, aș zice. Cadeforul este. Asta este adevărul despre adevăr. Deci, cazul lui Emanuel Saghel, zice, șef la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Plueiș. Deci, ăsta se ocupa cu criminalitatea organizată, cu crimă organizată. Despre acesta, procurorii anticorupție din Plueiș susțin că ar fi primit mite următoarele. Parchet plință, precum și servicii de debitare a cantității de 3-4 metri cubi bușteni. transportul al acestui material lemnos, recondiționare, rindelui, și lăcuita unor piese de mobilier. Deci ce își pagă? Tot ai făcut și mie și da, folos. desfăcut-o pe componente astea. Deci asta practic a luat parchet și a rugat pe aia să i lăcuiască și mobilă. Și ăștia au făcut-o da. parchet, plintă, da. bușteni din care să. Tot serviciu. A ai inclus da. și manopera. Da, da, da. Iar lăcuit și fonerul de la bunica să racă, de, de la mamare care. <laughs> Plus bilete la meciurile de fotbal ale echipei Fece petrolul ploiești. Mama. Deci, domnul Luca, vă rog, așa, să-mi explicați cât de important e. Citez din rechizitoriu. A pretins și primit în perioada martie-noiembrie 2014 da. pentru fiecare meci de fotbal disputat de către Fece Petrolul Ploiești pe teren propriu, bilete de acces, între 5 și 30 de bilete, având valoare nominală pentru tribunele 01 și 2. Deci a luat împărțit. În 2014 și... nu era și mutul la Petrolul? Parcă a fost atunci. Hai dar... că mita era babană, eu asta vreau să subliniez. Da, cred era că Da voia să meargă să-l vadă pămutul. Precum și consumații de băuturi alcoolice și alimente servite la una din lojele stadionului. Deci loja stadionului... Băi, las... La loje e frumos, da. Că da. e da. tratație cu dasin. Da, altcineva. Nu Doi agenți de... Era... de poliție din comuna filipești de pădure. La Filipești de pădure, dacă treceți, stai în, comuna, e în prahova acolo. Dacă treceți, de fapt, stai să nu fac vreo confuzie. Deci, doi agenți de poliție din Comuna Filipeștii de pădure primeau mită ca orice era dispus o musă dea. Brânză, carni, carni de porc pentru sărbătorile de iarnă sau miel de Paști. Servicii gratuite de taximetrie. Deci, mai lipseau și să primească zile de clacă și erau în toate regulile. Altceva, șeful poliției Mizil. Măi, când ești șef de poliție Mizil, ai viață plicticoasă. Deci, ce se întâmplă în Mizil? Mizil, nu știu, sunt știri, sunt ce se întâmplă. Dacă ești tu șef de poliție Mizil, cum păi... îți pigmentezi viața? Cum îți condimentezi viața? Pe păi vremuri aveau și ei steaua lor, steaua Mizil. Acum nu mai știu nimic. Da. da. Este audiat că ai inculpat. Există suspiciuni că domnul Marius Rotaru ar fi beneficiat de funcția sa pentru a obține favoruri sexuale în schimbul protecției unui grup infracțional. Deci, asta nu e bine. Asta a primit fofoloase necuvenite, cum aș zice. Așa. Deci, ce făcea el? Dădea curs plângerilor formulate de către aceste persoane. Deci eu știu cum a început toată treaba. A venit fata și a vrut să facă o plângere, și el i-a zis să ai vino pe genunchi mei să faci o plângere aici. Ai plângi un pic aici. Ah, fof, fof. Deci asta, comandantul poliției. 8 și 16. Ai să ne oprim aici cu De mizil, zicei, nu? De să da, pe acolo. Prea des că nu știu ce să-i dau șpaagă dacă mă prinde rabea. Ah! <laughs>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 de tot, de tot ce-a avut dar am pierdut departe, pe marte și nu poate Europa Efect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 își vrea blindare cu tramvai, își vrea cai se daca ai. Își vrea zăpadă de 3 metri, o gaze mata kilometri. Își vrea puțină mentă în ceai. Cine mă apăcă?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 să dau seama Că au trecut ani ca flama Cine m Delia la Europa FM, 8 și 28 de minute. N-am stabilit până la urmă televizorul ăla dacă e deștept, inteligent, isteț. Inteligent. Descurcăreți. Da. Da. Descurcăreți sunt cei care îl câștigă. E un Smart TV. care să știe toată lumea din acest moment... Aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă înscrie în jocul nostru 1769 SMS cu tarif normal scrieți SMART numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și poate peste câteva minute veți intra în direct și ne veți lua un Smart TV cu adevărat sau fals uh, afli dacă ești SMART în această dimineață la Europa FM Așadar înscrieri 10 minute la dispoziție SMS 1769 scrieți SMART numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM deci Da, și care câștigi, martul, poți să consider că ai făcut economie la salariu. Asta în cazul în care nu câștigi foarte bine la salariu. Unii, unii câștigă foarte bine, totuși, în România, din salarii. Cinstit, se angajează de vreme, câștigă, foarte, câștigă bine. foarte bine. Studenții de la uh, automatică și calculatoare, deci meseria și care. E pe piață cu, cu că studenții câștigă bine. Da, pe bune, vorbesc serios. Deci, am găsit o știre transse de Mediafax. Majoritatea studenților de la Automatică și Calculatoare din Timișoara se angajează în domeniul IT încă din primii 2 ani de studiu, ce pe salarii care are? încep pe salarii care încep de la 1000 €. Student, salariu începând cu 1000 de euro în România, în Timișoara, ce viață. Bă, ne da. măseria, pe cuvânt. Cine e cel mai îngrijorat de situația asta? Profesorii, care încearcă să-i convingă totuși să nu se să angajeze chiar așa de vreme pentru că mulți dintre ei se lasă de studii. Evident. Adică atunci când câștigi o mie de euro făcând programare și la universitate se pare că înveți ce trebuie ca să câștigi mai bine, tentația este să te lași de facultate. Ceea ce sigur, e greșit. Da, dar vestea bună e că se angajează pe niște bănuți destul de buni de la vârste fragede. Da, așa e. Bine, pe, de altă parte pe banii ăștia și profesorii cred că ar fi renunțat la facultate dacă... <laughs> da, gradul de angajare e de 100% în cazul absolvenților de la facultatea de automatică și calculatoare. Cine ar fi crezut, frate, că Politehnica mea... Vezi. Da, în altă ordine de idei. În ce companie de stat din țara asta credeți că este cel mai mare salariu mediu din România? Domnul compania Luca. Compania de stat, compania de stat, companie... Este... Ce ai făcut? Mă? Electrica Na, E cu electricitate, adică e nevoie de electricitate, dar nu e electrica Mai zic una, hai. Zice ceva acolo, Compania de stat. Radet. Nu, prefer. Romața. Romatsa. Trafic A, da. aerian, nu știu ce. Știți A. care venit venitul mediu net lunar? Venitul mediu net lunar în această companie. Nu știu dacă merită. 17.600 de lei. Da 17.600 de lei Venit Mediu net Lunar Bă, Nu Aici nu cei unde trebuie. de control Cu alea, nu? Da, da Mamă, da. e o muncă foarte Tot grea Sigur că da Oamenii sunt De să... mare responsabilitate Da Nu vreau să fac niciun fel de glume Nu Deci <laughs> Da, este de mare responsabilitate Te duci, te joci pe calculator oricând... Luca, care a fost primul tău job? Primul meu job oficial a fost la radio. Așa, neoficial? Neoficial a fost la 15 ani, mă rog, în jobul experiență. Am lucrat o lună la o terasă în Dorali sau ceva. Dorali? Aveți în terasă în Dorali? Da, sau nu știu dacă. Nu, Flora, pardon. Ex Expo Flora. Ah. Altă Expo Flora? Da, da, da. Terasă, erai baraman? Era o terasă, dar și eu nu eram barman, că eram aveam 15 ani, eram necalificat, vindeam cola la un, doza, un frigider de la cu sticle cu cola. Și aveam frigiderul și un desfăcător și desfăceam Adeaște, deci tu erai Cetățean, vreau și eu dar țin și mie un suc, și desfăceam El dopul era... și dădeam sucul. Desfacăr. Desfac. Desfacăr, da, da deci și desfacăr. Seara ajutam și eu la strânsul terasei. Deci desfacăr. cum ar fi tu erai cum ar fi servanții ăștia de la automatele de parcare de la Autopay? ale uti. Adică da. oamenii nu puteau să-și desfacă Numai că eu și... fiind foarte deștept de mic, așa, așa, după două zile, în prima zi când am terminat, a venit fata pe care am înlocuit-o, ea a, a promovat, s-a dus în spate la terasă, știi? Și așa. seara a venit la mine. Cum e? Zic, bine, am vândut 412 sticle. Ai nu cred, mi mai bătut recordul. M-am simțit foarte mult, Adică prima mea zi am bătut recordul de vândut și am mai vândut vreo două zile și, pe armă, am agățat da. despăcătorul de mânerul frigiderului. Așa. Mi-am luat ziare și venea lumea. Da, ia, vezi de acolo. Luați da. de acolo, serviciul noastră. <laughs> am Rezun. învățat asta cu serviciul noastră, era plăcută pe vremea. Da. Și omul era încântat, știi? Amu, ce încredere! Și alegea el sticla, sticla de acolo. care îi plăcea lui. Da. Întotdeauna yeah. sunt interesante poveștile astea Legate de primul job Poate ne povestiți și voi Care a fost primul vostru job Și primele experiențe 0372069599 Sunați-ne, intrăm în direct Primul job, primul da iad. Și câți bani erau pe vremea Băi, primul meu job a fost la radio La radio Contact în Iași Eram foarte fericit Aveam da. vreo 16 ani și un pic Și am fost și plătit pentru asta Asta m-a surprins, știi? După prima lună Că mi-au dat și bani Și cu primul salariu M-am dus și am schimbat în dolari Ma, Mi se părea mie tare. Dacă am dolari la vremea aia, sigur. Și la vremea asta da. să știi, Prea multe nu s-au schimbat Și acum dacă ai dolari ești bine Salariul meu a fost 40 de dolari Mo, Ce tare În ce respectivă. an se întâmplă asta? În 94 Mamă, te-am luat, eu 90 m-am angajat, aveam 90 de dolari primul salariu. La, stai, la ziar, că lucrasem înainte în fabrică. 40 de dolari am schimbat, în aceeași zi am schimbat <laughs> și peste două zile am schimbat la loc în lei, că <laughs> păi mă să făi de bani. Nu da. să vă jignez, dar eu cred că am făcut mai mulți bani la terase, păi la, 95. Băi okay. la terase? Mă și copil, deci înainte, în, cred că în 89 sau 98 88 m-am dus la mare și am cunoscut acolo, mă rog, eram cu o fată și am cunoscut, un... A, ah, nu, era imediat după Revoluție și am cunoscut, uh, un... ne-am prietenit cu un kelner, la o terasă de la Olimp, mamă ce șmecherie, era atunci terasa aia de la Olimp la Amfiteatru, fel, terasa Flamingo de la Amfiteatru da. și ăla era un kelner super simpatic, băiatul venea de undeva din Ardeal și cum ne-am prietenit, ne-a rugat să-l ajutăm într-o seară să-și numere banii pentru că avea atât de mulți bani și avea dificultăți cu numărătoarea, încât nu... Bun. Și eu lucram la ziar, aveam un salariu de 2580 de lei, la vremea respectivă, 90, și ăsta câștiga pe seară 3000 de lei. Și lucra da. o zi, da, o pe zi. Seară. Pe seară, 3000 de lei la terasa Flamingo de la amfiteatru. Da, ți minte că avei, 2580, da, 2580, primul meu salariu de la ziar, zi, ăsta a fost. Ce tare. Venit de, din fabrică unde aveam salariu de 900 de lei, că lucram ca gravidele cu jumătate de normă. Păi, <laughs> deci, ăsta avea, stai. Deci, chelnerul ăla, înțelegi? Și ne făcea niște. Deci, noi mâncam, eram studenți, nu aveam niciun bani, eram vai de capul nostru, pârlițe, adică, și ne permiteam să mâncăm la terasa Flamingo de la amfiteatru, pentru că. Asta ne făcea prețurile corect. Și cu prețuri corecte puteam să mâncăm. Mă simțeam și jenat când venea la cu nota și spuneam, bă, nu poți fi atât de puțin. Ba da, zici, atâta e, atâta e corect, că, că voi este prietenii mei. student. <laughs> în rest, da. îi ard pe ceilalți. Cătălin, bună dimineața! Salut, Cătăline! Bună dimineața! Mai ții minte, Salut. care a fost primul tău job? Bineînțeles, în 95, eram un anul 4 la automatizări și calculatoare, Aha. Și am auzit, aveam un prieten care lucra în cazino. Era un cazină la selecție și se deschidea un cazină la Unirea. Da, asta în Iași, în Iași, în Iași, Iași, Iași, Iași, zis. Iași, Iași, da. da, la hotel Unirea. Și... Au Iar... făcut preselecție, au venit vreo 100 de oameni, au Dar făcut ce școală, trebuia să faci? Să fi ce, crupier? Dă de la adrează da, cu ruletă, blackjack, poker. Tot la cărți a ajuns. Uh, da. Uh, și a făcut școală, rolună și ceva și taman că am început sesiunea, am început și jobul. Și s-a terminat. și cât îți, cum câștigai? zic. Câștigai din bacșiș, nu? deci în 95, Câștigam 1200, 1400 de lei, nu știu. Hai că Cum era? Știu că era vreo 3000 de parcă. 1400 de lei pe lună? Da, da. Era nimic după aia, pe 98 salariul minim Era de vreo 500 de lei parcă, când m-am angajat Mă rog. Cred că eram mult mai mult. de eram în școală facuse mi vreun ori de școală, mai aveam vreo două săptămâni și ne-au spus, noi făceam școală ziua. ca seara, seara era acolo. Se Și a păi au, și, stai -au puțin. să vedem cum este. Și tu erai crupiera acolo și nu l-ai și tu o de la ea, am nu? Am intrat în filmul Casa Blanca. Toate de toate pariurile, o grămadă. Erau bani mulți atunci. Da. Erau băieți zice, nu, prea, Germania. Nu prea câștigam eu, că eram crupier la păcănele, acolo nu prea. <laughs> Mulțumim, Cătălin. Să treci. E și Andrei cu noi. Bună dimineața. Salut. O bună dimineața, Băieți, Vă salut, Andrei de la Arad. Mi-aduc aminte că primul meu job temporar a fost da. prin anii 70. Lucram da. în legumicultură. Da. Eu am câștigat într-o lună cei mai mulți bani. atunci, 2.300 de lei, iar tatăl da, meu avea 800 de lei pe lună la postul GOP, cum se ce cum Dar ce-ai făcut deci acolo, colegii, ardei, fasolei? ce. Tare! Dar ce, fă, ce făceai? Ce-ai făcut fizic? E efectiv. Am, avut câțiva, am avut câțiva colegi care... Eu supravegheam, ajutam ca să pregătim legume pentru export. Doar pentru export împachetam legume. Nu, am fost și eu cu ei. Am fost un șef de echipă, să zic. Păi și de ce n-ai rămas acolo, uite? ulterior am făcut o școală și... Asta te-a încurcat a rămas fără bani. După aia... Relativ până 9,50... Da, asta. După aia și am făcut o e școală e și asta am rămas fără bani. 0372069599. <gül> Dan, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Nu primul job, la cătuș mecanic 2063 de lei, 1988 Vezi? E o pasă foarte, foarte haioasă. Da. Tu și la cătuș ce mai erați la da. atunci? La 18 a nu prea știam eu cu ce să mănâncă uh, instalațiile cu hidraulice și am montat două țezi și când au pornit utilajul, așa, au pus prin secția de fereastră. Dumnezeu nu spus cum trebuie. Torel, cum zici că te cheamă? Anul <laughs> 2063. Mulțumit are mult. Mai avem un Dan la telefon. Bună dimineața. Salut. Aha. Ah. Închis. Da, cum își aduce anume aminte de experiențele astea. Da, frumoasă din anii de atunci. Bun, 1769, cred că v-ați înscris deja la concursul nostru. Vrem să dăm un Smart TV peste doar câteva minute, așa că rămâneți cu Europa FM! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM! Kingston Town Oh Kingston Town The place I long to be If I had your work I would give it away Just to see The girls and play Surely I would. și 2 de minute arena lui Cătălin Tolontan după ora 9. Înțeleg că astăzi Cătălin vorbește din nou despre colectiv și uh, a aflat că pompierii pompierilor le ar trebui vreo 10 ani așa ca să termine de controlat uh, cluburi, școli și celelalte locații din București care ar putea fi controlate. Așadar, arena lui Cătălin Tolontan după ora 9. 42 de minute. Astăzi mergem mai departe jocul nostru fi smart la Europa FM, Ovidiu din Târgu și este cel care a avut norocul să fie extras de calculator. E în direct cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Ai emoții Ovidiu? Da, și nu. Nu ar trebui. Televizorul e la noi deocamdată, dar poate fi la tine, da? Da, puteți să mi direct ce să ne mai chinuim asta. Ce faci? Ești la serviciu acasă? Unde ești? La serviciu. Am înțeles. Facem cineca la dublu sau nimic? Te ajută cineva? E cineva a, prin trăjma? E colegul, dar... Da. Dacă îl pierd, măcar să-l pierd pe... pe barba ta. Barba da. Ai 8 secunde ca să răspunzi la întrebarea noastră, însă, înainte de asta, va trebui să-ți alegi un domeniu. E foarte da. simplu din punctul ăsta de vedere. Noi c-am pregă, da. pregă, pregătim în fiecare zi trei domenii de activitate, iar cei care au norocul să intre în directe și aleg unul dintre ele, poate, poate ai mai multă șansă, poate te pricep mai bine la unul dintre ele și așa mai departe. Azi am ales da. așa matematică, aici poți să te Port. gândești un pic, n-ai 8 secunde. Matematică, da. sport sau cinema? E... Matematică? Matematică? Matematică. Da. Bă, ce meserie ai? Nu te supăra. Bă, secret Nu ai pe bune vorbe să ce asta secret? Da. Hai vedem, dacă câștig vă spun, dacă nu, nu Ok Mamă ce misterios Bine, deci între da. matematică, sport și cinema, ales matematic Auzi, profesor da. de mate ceva? Nu, nu, nu, nu Aha. Bine, asta da, vedem spus, noi nu, mai. practic, cinema m -m -m. Okay. În afară filmelor care erou bun câștigă da. Nu da, prea aici, De câte ori mergi la cinema să pe ultimul rând? Bă, nu chiar nu chiar. Am înțeles. Fii atent. Uh, O să-ți adresez întrebarea. De fapt, o, e o afirmație. Și din momentul în care am terminat, ai 8 secunde ca să răspunzi pe eu corect, da? Da. Baftă o video. Da. Teorema lui Tales spune că în orice triunghi, o paralelă la o latură împarte celelalte două laturi în segmente proporționale. Da, adevărat. Da, este adevărată? De ce ești așa de sigur pe tine că e adevărat? Ești profesor de uh, matematică, Nu, sunt profesor de matematică, da, că îmi îmi mai educa aminte Vezi-mă de Ia fă demonstrația. Da, mai e greu. Ia mai treci la greu. tablă și fă demonstrația teoremei lui Taleles. O video? Da. Bravo video! Da. Ne-a da. yeah. yeah. <laughs> luat un smart TV în dimineața asta. Mulțumesc mult. Felicitări. Mulțumesc, Acum ne spui și cu ce te ocupi? Uh, nu. Hai, domne o dată ce are ziua. Zi, Ne-a făcut curioși, şi ne <laughs> uite-l, frate, vă, cum e. Zi, vă dau cum... un e-mail și vă spun cu ce mă ocup. Bine, Bine dă e mailul și citim răspund noi. răspund la telefon. Răspund ah, a, ce faci, video chat? Nu-i nimic, Domne, <laughs> faci. No, no. Stai puțin. Faci o muncă cinstită? Da. Plăteşti taxe în da. România? No da. Păi Din da. Ești la radio, no, Lucrează la no, serviciul român no. de informații și știa întrebările. A? <laughs> care m-a turnat? A? Acum ai chem de glume. Bine, da. Ovidiu, din Târgu Mureș, da. ești câștigătorul mulțumesc. nostru. Felicitări, bravo! Ai luat un smart TV în dimineața asta la Europa FM. Mâine mai avem un televizor de ăsta deștept, așa că rămâneți prin preajmă! Europa FM Beat. I really think that he should know Inglaie Europa FM8 și 49 de minute. Așa, așa, așa, așa. Bravo, bravo, bravo! Un bărbat din localitatea bistrițiană Beclan și-a bătut mecanicul auto cu toba de Ne nemulțumit de modul în care piesa ar fi fost fixată. Mecanicul a fost lovit peste mâini și peste coaste. <laughs> a? Eu am zis că e vorba de o tobă de asta încă da. Pregeți un toboșar Era un client toboșar, da Bine, și mecanicul ăla, dacă era mecanic adevărat Avea o fixă de 16 <laughs> Care să-i riposteze Deci da. domnul acesta, 62 de ani Beclean și-a dus mașina în service Pentru a se i fixa toba de eșapament Constatând că piesa nu a fost fixată corespunzător, bărbatul și-a ieșit din minți, ralatează adevărul, a luat toba de eșapament și a început să-l lovească pe mecanicul auto. Era evident că nu era fixată bine. Asta vreau să spun și eu. Da. Băi, adevărul că pe pune la unii mecanici de ăștia care așa-și bani joc, îți vine să iei arborele cotit în mână <laughs> și să-ți faci singur <laughs> dreptate. Da. Deci, dacă toboșar. Au venit și s-a rezolvat problema... S-a continuat Jam Session-ul la secție, cred <laughs> Eu aș asculta asta la nesfârșit Acum M-a prins? Ce vrei? Trebuie să duc ceva ce -a Pe jazz a mers uh, Smiley ieri Ai auzit cea da. mai tare piesă? Da Spre zona aia. Dacă da, vreți da, da. să revedeți imaginile cu smiley, le găsiți pe europa.fm.ro sau pe pagina de Facebook Europa FM. Avem știri la ora nouă, Cătălin Tolontan cu arena lui Cătălin Tolontan. Eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru. Eu zic să-l punem în bucătărie. E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci. Dar nu credeți că s-ar potrivi în camera pentru copii? Yes, yes, yes!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 ¡Trolli Mani!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 în momentul ăla când fugi repede în casă la căldură, dar n-au dat încă drumul la încălzire în bloc, vină la Dedeman și ia z radiator electric Albatros 11 elemente la doar 179 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.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 Pe 1 și 2 noiembrie, cumperi salam Victoria Extra Caroli, 800 de grame la 11,99 lei și primești un pliculeț cu troi. În plus, ai pulpă de porc dezosată la 12,49 lei kilogramul și ulei de floarea soarelui Olga, un litru la 3,49 lei. Carrefour Pentru viața mai bună! Un zâmbet înseamnă mai mult decât arcuirea buzelor. Este gestul care îți spune totul va fi bine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 Da, EMAG este săptămâna electrocasticelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la încorporabile de Hansa comandă de pe EMAG, pachetul promoțional de incorporabile Hansa din inox Ce conține cuptor electric cu 4 funcții, grill, rotisor și plită pe gaz cu aprindere electrică la doar 949 de lei EMAG Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Europa FM este ora nouă Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Anume anunță vreme rece. Pentru această dată, maximele vor fi între 4 și 14 grade. Norii acoperă centrul și estul teritoriului, unde pe arii restrânse vor fi precipitații slabe. Ninsoare la munte, lapoviță și ninsoare în Moldova și Transilvania și ploi în Dobrogea. O zi rece va fi și în capitală. După prânz nu vor fi mai mult de 12 grade. Primul caz de rugeolă, înregistrat în județul Buzău. Autoritățile de sănătate publică se plâng că se lovesc tot mai des de refuzul părinților de a permite imunizarea copiilor. În școli, cadrele medicale au primit dispoziții să-l interzică școlarilor și preșcolarilor să intre în colectivități dacă nu sunt vaccinați. Mergem pentru detalii în Buzău, Cătălina Jincoiu, Transmite. Bun găsit! Buzeul se confruntă cu un prim caz de a apărut la un copil în vârstă de șase ani din mediul rural. Autoritățile sanitare au făcut o anchetă epidemiologică și au constatat că minorul nu fusese vaccinat împotriva rujeolei. Printre contacții care ar putea fi expuși se numără fratele copilului bolnav, bebeluș de șase luni, care nu a primit încă vârsta de vaccinare, dar și colegii de grădiniță. Unitatea de învățământ a fost verificată, iar medicii spun că nu există riscuri pentru colegii copilului, aceștia fiind vaccinați. Rata de imunizare în județul Buzeu împotriva ruge Geuli depășește cu puțin 88%, în timp ce pentru a evita riscurile unor epidemie ar trebui să depășească pragul de 95%. Cei care refuză vaccinarea sunt părinții din familiile de etnie romă și cei care invocă motive de ordin religios. Reprezentanții direcției de sănătate publică spun că medicii din școli au dreptul să îi separe de colectivitățile școlare pe copiii care nu sunt vaccinați împotriva Rugeolei. Ministerul Sănătății a anunțat recent 149 de noi îmbolnăviri urmate de 6 decese. De la începutul anului și până acum s-au înregistrat 9. 135 de cazuri în 30 de județe ale țării. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. În Arad, medicii unei secții de pediatrie de la Spitalul Județean nu mai pot folosi instalația de oxigen după ce hoții au furat mai mulți metri din țeava de cupru a instalației. Aflăm amănunte de la corespondentul Europa FM, Ciprian Boițiu. Bun găsit! Autoritățile au anunțat că hoții au furat 18 metri din cava de cuplu care făcea patru din instalația de oxigen secției de pediație 2 din cadrul spitalului Județean Arad. Incidentul a avut loc în weekend și a fost descoperit în timpul verificării de rutină a instalației. Norocul nicuților pacienți a fost că niciunul nu a avut nevoie de masca de oxigen în aceste zile. Din păcate, zona din care s-a furat ava este în exterior, în spatele clădirii și nu este legată video, așa că autorităților nu le va fi prea ușor să prindă hoții. Între timp, conducea spitalului a cumpărat deja țeava care trebuie locuită. El aceasta va fi dusă prin interior pentru a fi sferită pe viitor de hoci. Lucrările ar trebui să fie gata în cel mult două zile. De la Arad, Cipriam Boiciu, Europa FM și a încheiat protestele după ce au ajuns la un acord cu conducerea companiei Poșta Română vor beneficia de o creștere salarială de 80 de lei brut de la 1 ianuarie 2017. Vor primi și tichete de masă cu o valoare majorată de la 9 la 11,5 lei îndată ce intră în vigoare legea care permite acest lucru. Angajații Poștei din mai multe județe au întrerupt activitatea încă de săptămâna trecută. Compania de stat a anunțat atunci că a pierdut în doar câteva ore de proteste echivalentul la unui milion de euro. Primăria Capitalei va plăti în avans, 417 milioane de lei, astfel încât bucureștenii să nu mai aibă probleme cu furnizarea căldurii și apei calde, suma reprezintă plata gazelor naturale de care Radet are nevoie pentru a furniza energia termică în timpul iernii. O parte din această sumă a fost luată din fondurile destinate lucrărilor de reabilitare a șoselei Pantelimon, mai exact banii necesare construirii unei parcări subterane la capătul șoselei, au precizat reprezentanții primăriei. Din cauza datoriilor de miliarde de lei, atât producătorul de energie termică Elcen, aflat în subordina ministerului economiei, cât și distribuitorul Radet, controlat de Primăria Capitalei, au intrat în insolvență. Știrile se aupresteau cam aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Ioana, mulțumim Sport Luca Bastia. În dimineața, fece viitorul a învins-o cu 2 la 1 pe fece voluntari la capătul unui meci cu scântei. Hilfoveni au deschis scorul încă din minutul 8 dintr-un penalti transformat de veteranul Florin Cernat și au condus la pauză. La jumătatea reprizei secunde au rămas în inferioritate numerică după ce balaura a primit al doilea galben. 10 minute mai târziu, arbitrul Iștoan Covaci a dictat lovitură de pedeapsă pentru viitorul, contestată vehement de oaspeți. lui fece voluntarii Vasile Mafte a fost eliminat pentru proteste, iar echipa a rămas în 9 jucători.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 Kitsu a ratat de la 11 metri, dar arbitrul a cerut repetarea loviturii pe motiv că au intrat jucători în careu. Răzvan Marina a executat a doua oară și a egalat, iar Bolia a adus victoria echipei lui Hagi în al cincilea minut de prelungiri. În ultimul meci din etapa a 14, Fece Botoșane a învins-o cu 2 0 pe Codașa ACS Politimișoara, goluri marcate de Barbosa în prima repriză. Fece Botoșane a urcat pe locul al patrulea în clasamentul ligii întâi. Luca, mulțumim despre colectiv la arena lui Cătălin Tolontan peste doar Câteva minute în deșteptare la Europa FM. Europa FM. De aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Era miercuri spre joi. Mă iubesc pân' la ce Și înapoi Două mai târziu mm -mm. Nu putem să zbori Sau să mai fi Pozata la minut O scrisoare Și atât Nimic mai mult Scria negru pe alb Adio Exclama la final pleacă, Mâine o să-mi Ce dacă Ce dacă dure 18 minute nu mai placă nimeni. A venit Cătălin Tolontan. arena lui Cătălin Tolontan în deșteptarea. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Tolontan. Bună dimineața! Bine venit la Bună Europa dimineața. FM. Bună dimineața! Despre ce vorbim azi? Vorbim despre vechea noastră temă, Vlad. Ve vechea noastră uh, dilemă și uh, vechiul nostru combat foarte profitabil, sper, pentru public. Și anume, ce a fost mai întâi în România? Corupția sau incompetența? Ce ne ține mai degrabă pe loc? Corupția sau incompetența? Uh, a trecut un an de la colectiv și aflasem, aflasem din interiorul uh, inspectoratului pentru situații de urgență faptul că acolo nu s-au schimbat aproape deloc lucrurile. Și nu, nu ne, ne venea foarte greu să credem uh, ceea ce ne spuneau sursele, dar am primit ieri uh, uh, confirmarea oficială și am și publicat-o astăzi. Înainte de colectiv existau 60 de inspectori pentru prevenire și control și inspecție în cadrul ISU București-Ilfov ei controlau cam 28.000 de obiective știute, că sunt și foarte multe neștiute, cum din păcate susține că era și colectiv. printre cele neștiute, neluate în evidență. Ele sunt mult mai multe cu cele neștiute. Din informațiile noastre sunt 40.000. Da, haideți să nu discutăm pe 40.000, să discutăm pe cele 28.000 aproape care sunt recunoscută de către de adică către. Adică astea sunt firme, locuri publice. Da. exprimarea textuală din comunicatul pe care ieri ni l-a dat în urma întrebărilor gazetei sporturilor, este peste 27.500. Bun. Peste. Peste pot să fie și 35.000. Să luăm 28.000, da? ca cifră. 60 de inspectori care controlează cele 28.000, în funcție de ritmul inspecției, care ne-a fost și el dat, vor controla obiectivele în 10 ani. Pentru că în momentul ăsta, în ultimul an, de la colectiv și până acum, au fost controlate 3.000 de obiective. Aici intră mall școli, magazine, societăți comerciale. Este șocant. Este șocant că a trecut un an de la colectiv și n-au angajat oameni, practic. Ei sunt tot în 60 de inspectori, au același proceduri uh, interne care nu le permit un număr mai mare de, co de controle și nici fizic n-au cum să fac oamenii mai multe controle. N-au mărit salariile oamenilor care se ocupă de prevenție și și control. Deci n, n au făcut practic nimic acolo unde puteau să facă ceva, nu știu dacă ușor. Bun, și nu, e stai simplu, dar, l -l -l mărește -mă. Te rog. Câți inspectori ar trebui să fie angajați ca să poată verifica 28.000 de Hai să sunăm la 112 să nu, ad adică care e planul? Că care e planul? Eu care angaj... planul. Că nu, nu dar... facem noi plan. Trebuie să facă ei un plan. Ceea ce vreau să spun este că până... când că tu i-ai că, că nu au angajat oamenii în plus, că au rămas la 60. Eu observ, nu am. Bine, dacă mai angajau 10... Noi observăm următorul lucru. Că ei nu și-au dat... De fapt, este evident de unde vine po povestea asta. Și din ieșirile din ultimele, din ultima săptămână ale domnului Arafat, care susține în continuare că n-a existat niciun fel de eroare la, în sistemul pentru situații de urgență și toate lucrurile s-au petrecut normal, ca, probabil că... Ascultătorii Europa FM știu sau chiar au văzut că aseară la Ema cu la TVR și a smuls pur și simplu la valiera și a plecat din studiu în momentul în care a fost întrebat dacă s-a gândit vreodată la demisie. Deci nu că i-a cerut cineva de demisie, pur și simplu a fost întrebat de către jurnalist. Deci din toate declarațiile că n-a fost nimic neregulă, ei nu și-au asumat că au avut o mare problemă la prevenție. Există documente oficiale, inclusiv penale în momentul ăsta, în justiție, care spun clar dezastrul de la colectiv putea fi evitat dacă pompierii făceau prevenția așa cum le, le cere lege. Adică descoperau clubul uh, mod legal, că îl l-au descoperit da, pentru ca privați, ca să zic așa, și făceau ce trebuia să facă acolo. Planurile închideau, deschideau, îi obligau să facă modificări la uși, la ferestre și așa mai departe. Într-un an care a trecut... Ei n-au făcut nimic în sistemul ăsta de prevenție și de descoperire a clubului la să, să controleze școlile. De, eu despre asta vorbesc acum. Nu acuz, pur și simplu constat cu uluială, că avem un sistem care este incapabil după, de, după un dezastru, care, care este certificat ca fiind posibil de, de, de, de, de reperat dinainte și de astfel de atenuat, măcar, măcar atenuat dacă, nu, dacă tu, nu anulat, tu să nu faci nimic pe sistem organizatoric. Despre asta încerc să, încerc să vorbesc acum pe niște cifre. Sunt cifrele lor până la urmă. Ei -au, nu i-am pus întrebările, ei ne-au răspuns. Bun, eu nu încerc să disculp pe cineva sau să acuz pe cineva că nu e rolul meu, dar ajută-mă să înțeleg. Adică tu consideri că toate firmele din România trebuie verificate una câte una efectiv. Nu vorbesc de România, aici e București Din Ilfov, București vedeți, trebuie verificat. Important. Mă rog, și ce? Restul nu... României, care e problema? Pe nu, nu, nu. Deci vreau să spun, sunt 27.500 numai în București Ok. Și Ilfov. Okay. Cu atât mai mult, trebuie Bun. verificate da, că sunt scoate sute multe de și Și e, da. ce, trebuie să angajăm sute de mii de pompieri ca să verifice efectiv fiecare firmă? Sau ne așteptăm ca oamenii să respecte legea și să se preocupe și ei să aibă etica asta elementară, să nu înghesuie 400 de oameni în un Atenție, spațiu Atenție, Atenție, da, <coughs> Vlad și stimați ascultători, avem o lege, am convenit prin lege că ei sunt obligați să ia în evidență cluburile, școlile, grădinițele, prin lege sunt obligați să facă asta, să ajungă la fața locului, că nu e vorba doar să respecte omul legea, că omul oricât respectă legea, nu face el traseele pentru pompieri de a ajunge acolo. Ala trebuie făcute de pompieri care trebuie să ajungă la obiectivele respective. Omul nu știe pe unde să prevadă el să vină mașina de pompieri, să nu se mai întâmple la colectiv, să ajungă pe altă pe întâi, să pierdă câteva minute până ajunge pe calea, pe calea bună. Sigur că este o responsabilitate și individuală a noastră. Ceea ce cred că este din toate aceste, toate aceste întâmplări este următorul lucru. Noi când cerem sau când luptăm împotriva corupției, când cerem integritate, fără să ne, seama, să ne dăm seama, cerem mai puțin decât atunci când cerem competență. Adică ne este până și nouă mai ușor să cerem jos corupția, vrem numai oameni integri în guvern, în parlament și așa mai departe. Da? Pentru că dacă am cere, vrem oameni competenți și care să se preocupe, am cere infinit mai mult, am fi mai exigenți pentru fa față de cei care le, le facem aceste uh, solicitări. Acesta este sentimentul meu, repet, pe cifrele pe care le-am descoperit. Mm. Mi-e foarte greu... Uh, să înțeleg totuși de ce n-au... Bun, se angajează greu oameni la stat, înțeleg. Salarele sunt destul de proaste, undeva pe la 3.000 de lei netul în cazul inspectorului de la prevenire. Este evident că nu pot controla toate, absolut toate cele 27.000, dar mai multe. Repet, sunt mai mult de 27.000. Bun, dar ceva a făcut? Or, ei n-au făcut nimic. Pe mine asta mă surprinde, asta mă șochează în calitate de cetățean. Și n-au făcut nimic încă o dată, pentru că de fapt nu-și asumă că acolo a fost o mare eroare a lor. Și cu cât au fost mai puțin criticați și mai puțin expuși și cu cât tot prestigiul meritat al doctorului Raidar Afat s-a pus ca o pavăză în fața sistemului de urgență, cu atât au fost, au fost presați mai puțin de către oameni, de către media, să facă ceva de către societatea în ansamblu. În și atunci, pur și simplu, astăzi raportează foarte senini. Cât oameni aveți? 60? Pe 60 aveți și înainte de o colectiv. Da, ăștia sunt. Să fiți sănătoși. Așa controlăm în noi. Într-un ritm mai mic, atenție. În 2016, după colectiv, au controlat mai puține obiective. Poate că au fost mai exigenți. Da, e ușor de înțeles asta. Dar sunt mai puține. Au scăzut ritmul practic de control. Să mai atenți. Bun, dar totuși e normal să vină rândul unui obiectiv o dată la 10 ani? O dată la 10 ani? Nu știu, am. bun, tu știi mai bine că ai documentat mult mai bine asta, dar nu știu cum să spun. Adică, bun, și dacă facem o paralelă cu fiscul, atunci ar trebui angajați atâția inspector de fisc încât fiecare român să fie auditat în fiecare an, să vedem dacă își plătește taxele sau nu? Adică lucrurile de de... Dacă descoperi o super, un super offshore în centrul Bucureștiului, la, nu știu, de la da. magazinul Unirea, unde sunt 20.000 de firme neimpozitate, nu faci ceva anul următor astfel încât angajăm mai mulți oameni. Nu neapărat să le controlezi pe toate, dar să faci ceva, să te miști într-un anume sens. Dacă nu faci absolut nimic și rămâi împietit la acolo. Dăm voie să spun că de fapt nu ai înțeles nimeni din ceea ce s-a întâmplat, tu ca stat, ca Minister de Finanță, să spunem un exemplu tău ipotetic, sau ca uh, Departament pentru Situații de Urgență și ISU în cazul concret al, al clubului colectiv. Mie mi-e teamă că dacă noi vom continua să ne comportăm astfel, nu vom face decât să transformăm uh, urmașului colectiv în, în cazuri inevitabile. Adică la, la cum stau lucrurile, la cum în România noi ne dăm seama, de fapt, îngroziți, că de fapt la colectiv n-a fost niciun complot, n-a fost o nu. anomalie istorică, a fost o, un lucru inevitabil. Era inevitabil având în vedere unde se ajunsese dezor ca dezorganizare, ca lipsă de interes. Ca prostie managerială, până la urmă, ăsta este adevărul și corupție. Din punctul tău de vedere, a cui crezi că este prima responsabilitate în tragedia care s-a întâmplat? Avem aici mai multe direcții de atac. Autoritățile care au dat autorizații fără să verifice ce e acolo, pompierii care nu au verificat care sunt condițiile la fața locului, patronii care au organizat, artificierii... Bun, patronii nici nu măcar n-au organizat. Formația a organizat, dar în fine. Patronii care au permis accesul și s-au bucurat că vin... Care au făcut modificări la club fără să aibă autorizație adică și așa mai departe. Unde crezi că e prima responsabilitate? Care este factorul, cum să spun? E o ca, e ca n aia, dezastre în aer. Das. E o lănțuire de lucruri care nu au funcționat. Cred că la autorități. Care? La primărie sau la cine? Nu, în ansamblul lor. Au, statul român, autoritățile care trebuie să deservească cetățeanul nu au făcut acest lucru. Și de aici încolo, practic, totul se poate întâmpla. Și mie mi-e teamă, acceptând metafora ta, că nu suntem la o lanțuire de planete absolut nefericită. Mi-e teamă că, de fapt, suntem la o ruletă rusească și ea se poate repeta oricând, câtă vreme noi nu realizăm că problema este infinit mai mare decât ne dăm noi seama, pentru că nu stă în în corupție, doar în niște unii hoți care au luat niște bani, niște generali, niște capitani, niște abarnam, primarul, piedone, o, a, personaje antipatice și punta. Nu, nu, nu. Cred că este o chestiune care ține pur și simplu de felul în care este organizat statul român, societatea într-un fel. Adică noi toți, până la urmă, că noi suntem responsabili pentru felul în care ne conduc oamenii care ne conduc și ne servesc sau nu ne servesc oamenii care... Tot noi suntem aceia. Avem uh, funcționari publici în, în familii, prieteni, deci nu, nu, nu, nu sunt o rasă separată acei oameni, da? Toți suntem în aceeași găleată. Iată. Toți suntem în aceeași găleată. Aș mai fi făcut o comparație, știi, cu traficul dintr-un oraș în care în intersecții se mai întâmplă accidente, dar nu te poți... Aștepta sau nu poți cere ca poliția rutieră să instaleze câte un agent în fiecare intersecție și te aștepți totuși ca șoferii să respecte regulile și să evite accidentele. Asta nu le exclude când se întâmplă, dar avem fiecare răspunderea personală. Dacord. Când votăm, când dăm o șpagă, când închidem ochii, când vrem să facem un profit umplând uh, un club cu 400 de oameni în conțile în care ieșirea este printr-un container. acord, nu? Dar atunci când se întâmplă ceva, schițezi tu ca autoritate care ești plătită din banii publici tocmai ca să asiguri ți, ă, securitatea cetățeanului, E prima ta funcție. Prima. Nu mai vorbim de nuanțele civilizației, că trebuie să nu discriminezi, să faci alte lucruri, da? În 2016. Acum discutăm spre o chestie primară care a fost valabilă de la fondarea statului ca, ca idee ă, socială. Să asiguri omului ă, o, o, o, o minimă o minimă raportare la propria sănătate și la propria siguranță. Noi aici despre asta vorbim. Totuși, mie mi se pare uluitor. 60 de pompieri care făceau inspecție sau ce făceau ei, că ce erau sponsorizări, vom, vom afla. Cazul s-a dijuns la DNA și încet în ce vom afla adevărul. 60 în 2000 sau să zicem în 30 octombrie 2015, 60 astăzi când este 1 noiembrie, nu? Ce este Aha, asta? 1, 1 noiembrie 2016. Am stat inert. Și care nu e. Adică nu statul în slujba cetățeanului în țara asta, ci cetățeanul e. Românul e supusul statului. Uite, ai citat din România. dosarul colectiv, să știi acum. Această da. expertiză este la dosarul penal colectiv. Ok. Deci vă dați seama, Vlad, practica a citat din mentalul colectiv în momentul ăsta și este, este ceea ce constată ce, stai, justiția română. Așa. Cum adică am citat? Explicăm pe Această frază a ta: statul, statul n-a fost în slujba cetățeanului. Mm -hmm. Este frază din expertiză Din dosarul colectiv Bine, mulțumesc Cătălin, sărb, Cătălin merge pe 60-60-60 Eu aș fi mers pe 90-60-90 Mulțumim Cătălin <laughs> Arena Lui Cătălin Tolontan în dimineața asta 9 și 22 de minute Deșteptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM The morning show. Alege să deschizi bine ochii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 Noul Sensodyne Advanced Clean Încearcă-l și simte diferența Cum ajungi de la 20% la... 50%? 50%! Aceasta-i întrebarea în business Acum ai și răspunsul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 Vină la Dedeman și iați biblioteca Heron la doar 399 de lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale. O strângere de mână este mai mult decât un salut. Este gestul care îți spune totul va fi bine, care îți dă încredere să continui de unul singur, fără teamă. La fel acționează și Fluent la primele semne ale răcelii. Îți activează sistemul imunitar să lupte singur împotriva răcelii, zi și noapte.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 Eu Europa e Oi, uma música. Europa FM. Still I walk, try run. And I, ran when I 32 de minute, știm că ați dat radio mai tare, am ascultat LP Lost on You și știm că încă vă place piesa asta. Dar am observat că ai mașina lăsată pe spate, ușor, apă zi de salariu în E lăsată electronic, Tot e pe card. E ușor așa, într-o parte, pe spate și într-o parte. Avem o... Este din Venezuela. Băi, săracii oameni aia ce nenorociti sunt. ai o țară de frumoasă și de bogată și au niște politicieni atât de tâmpiți, parcă ar fi România. Poate de asta, da. <laughs> trebuie să <se> compenseze compenseze. <laughs> da, au și femei frumoase, au și tot. Mă rog, în Venezuela acum s-a trecut la bolivarii grei. Bolivarul este moneda națională în Venezuela, uh -huh. dar s-a trecut la bolivarii, nu la bolivarul greu, ci la bolivarii grei. În sensul că acum oamenii săraci de hiperinflație. Și banii nu se mai numără, se cântăresc. Pe e când... Ba nu, po bune, vorbesc deci, serios. Deci wow. se cântăresc. Se cântăresc. Te duci la cumpărături și scoți. Deci se, duci, se merge cu geanta, asta e hiperinflație. În Germania, în Interbelic, se duceau să cumpere pâine cu roaba de bani. Și atunci nu mai are niciun fel de, de acolo și roaba semnificație. Lui <laughs> nu mai are niciun fel de semnificație cât e o bancă. Dacă ai eroare de una, două, zece bancnote, oricum nu mai valorează nimic. Deci, dacă te duce acum în trebuie. Venezuela, practic da. ai să înțelegi că toată nu mai merge la sală. Da. Că <laughs> sunt cu de sport după da, ei. Da. Una, două. Da. Și e un fel de barter în chile. Adică un kil de brânză, un kil de bani. Cam așa ar fi, știi? Un kil de pâine, un kil de bani. Și... Na. Deci, de aici bani grei. Ai plătit bani grei, ban ban ban grei, cu cât mai nu grei. Mai banii? Nu mm. mai e cum să-i ascunzi pe sub geacă, pe sub asta, știi? Nu. No. Că dă tot ce e pe tine, cam asta da? e expresia. Deci, bon, bui, bon, bani, Da, cam asta e hiperinflație, nenorocire. Nu, cred că Cred că mai e puțin <fie> cu Regimona de acolo. Da. Dacă s-ar uitat la mine la cum arăt acum și ar vedea și fotografii de acum 4-5 ani, sigur ai zice că ți putre de bogat, ca altfel. It's the Let's go Don't want you for the weekend Don't want you for a night I'm only interested If I can't help you fly yeah. și 38 de minute Șonaia Train la Europa în fine alegerile. Da, de 11 să decembrie, decembrie sau da, de da, să vedem. Dacă e pocinoc mare. Dacă legea ar fi aplicată corect în România, fraților, alegerile parlamentare de pe 11 ar trebui amânate din lipsă de partide candidate. Pe păi cum așa? Pe de bune. Victor Marin, colegul nostru, a documentat cazul, fiți atenți. O explicație, deci e un caz super tare. Tu vorbesc lege electorală, lui? mă rog, are o grămă de uh, probleme, de dude, de nu știu ce, în fine. Um, avem așa. Da, acum, dacă o contestație care a ajuns între timp la analta Curte de Casație și Justiție e admisă, s-ar putea să asistăm la amânarea legilor. Pe scurt, fiți atenți! noua lege electorală spune așa, că partidele trebuie să adune semnături de la 183.000 de cetățeni, minimum, ca să fie trecute pe buletine de vot. Am mai discutat despre asta, dar mai spune și că, atenție, semnăturile de susținere se strâng pentru liste de candidați, nu pentru partide. Pare o tehn tehnicalitate, dar nu e și o să vedeți de ce. Deci textul zice chiar așa și citez, un alegător poate susține mai multe liste de candidați sau candidați independenți. Și mai sunt și alte paragrafe în lege care conțin formularea asta. Și legea, de exemplu, mai spune că biroul electoral central trebuie să, și citez, preia listele de susținători ai listelor de candidați, produsele de partide politice. Deci semnăturile trebuie date pentru liste care există deja, nu așa în aer. Adică nu dai o semnătură sau n-ai dat o semnătură pentru PSD în general sau deci pentru PNL. Partidul sau pentru... Și Ci pentru o listă de candidați. O listă nominală da. care e susținută de partid. Așa, de legiuitorul a zis, domnule, omul trebuie să știe pentru cine semnează și trebuie să bă lista de candidați să poată vedea, așa zice la lege. Corect. Bun, problema e că practic toate, majoritatea partidelor, inclusiv astea mari, PNL și PSD, și-au definitivat și depus listele cu candidați abia săptămâna trecută, cu puțin timp înainte de expirarea termenului limită. Pe de altă parte, respectivele formațiuni au început să strângă semnături de susținere cu mult timp înainte și le-au și depus cu mult timp înainte de a depune listele de candidați. Deci răzultă evident că semnăturile au fost obținute altfel decât cum prevede legea. Pentru cantide, Ce, ziceți? Pentru candidați. Ce ziceți de chestia asta? Liberalii au depus 800 de mii de semnături pe 10, oct pe 10 octombrie și chiar Alina Gorghiu s-a lăudat atunci nu știu ce despre, Deci a zis așa tehnic, am depus listele de semnături de susținere pentru candidaturile PNL la aceste alegeri parlamentare le mulțumesc colegilor despre ce candidaturi era vorba nici măcar Alina Gorghiu nu știa sigur și Partidul Social Democrat a depus semnăturile pe 11 octombrie și de-abia după două săptămâni listele cu candidați. Deci partidele au zis hai, luați semnăturile ca să putem să ne scriem pe voturi și vedem noi după aceea cu cine candidează să ne aranjăm. Negociăm, și este un decalaj mare. Negociem noi după da. aceea cu cine nu, candidăm. Numai că legea spune altfel. Legea spune că oamenii trebuie să pentru semneze pentru pe listă, dar listele nu existau. Și acum, în caz de genul e o speță de-asta la Curtea Supremă, să vedem ce decide. Un cinstit nu știu cum judecătorii ar putea să spună semnăturile nu au fost strânse în mod corect luați de la capăt dar legea așa zice adică dura lex, se lex frate, dacă ies după lege în momentul ăsta partidele au depus semnături toate partidele au de practic toate că sunt și unele care au respectat partide Vlad, mici acum s-a chinuit și Nicușor Dan să strângă și el semnături, ei aveau, nu aveau O să aveau, o să aveau râzi, strâns ce au strâns, ce -au o strâns. Să râzi, dar ăștia USR-ul <laughs> ăștia au respectat aveau candidații da ei aveau listele de candidați făcute Păi puțin și ce, ce se poate întâmpla acum Orei toate alegerile pentru că Practic PSD, PNL și ceilalți N-au -au reușit să respecte legea Domnule, Și rămână ăștia care, da. care au respectat mm. Legea și participă practic singuri da. o Ori anulezi de toate alegerile da, cu Și la amâni -am să nu că... sunt judecăt, nu știu ce pot să nu, decidă onorate, întrebam, poate... onorata instanță onorabilii judecători de la Curtea Supremă nu știu cum vor judeca, habar n-am nicio idee, dar eu mă uit așa la ce zice legea și văd că e această condiție. Trebuie depuse, deci cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să vadă cine candidează că altfel partidul ia semnăturile și după aceea pune pe liste totul de penali lucru care s-a întâmplat. Nu deci intenția legiuitorilor este corectă Domnule, cetățeanul are dreptul să fie informat cine este pe lista respectivă ca să știe pentru cine uh, își dă semnătura ca să-i permită să candideze. Ori partidele câteva au făcut acest truc. Au strâns mai întâi semnăturile și după aia au zis la asta că depunem noi, stabilim candidații. Și pe liste sunt într-adevăr o grămadă de penali. Deci, în principiu, legea e corectă. Numai că a fost... Să vedem... Eu sunt încă o dată, sunt foarte curios. Teoretic, încă o dată, ca nespecialist cred că legea dă dreptul acum judecătorilor să spună partidele care nu au respectat această condiție și care au depus nu listele de semnături înainte să fie gata listele de candidați să le depună palea, nu n-au respectat legea, deci nu puteți participa la alegeri. Și mai rămân câteva. Sau poate pot spune, trebuie refăcută toată procedura și trebuie amânate. Oh, cum ar fi treaba da? asta. Sau pot să spună, știți ce, nu ne băgăm. A, adică fi cel mai nasol. Nu Din punctul meu de vedere nu să nu, spune, nu ne băgăm în treaba asta Dar o să fie chiar interesant Au da. și dacă se amână Poate să mai pronunțe și al judecători În alte cazuri da. Individuale da. Mamă, festival, vine Crăciunul da. Deșteptarea la Europa FM Alege să deschizi bine ochii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 să vin mâine și cu tine o să stau Aș fi venit acum, da băieții mă așteptau De fapt, glumeam și ca să zic pe șleau. Sunt la tine, la ușă și vreau Umbrățișa Fem 9 și 48 de minute. Districtarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM. Am ales să încheiem emisiunea cu știre veselă despre solidaritate, solidaritatea tâmpiților. Tâmpiții nu sunt niciodată singuri, ei au o frăție internațională. Fiecare nație cu tâmpiții săi... Da, să trăiți. Și așa cum noi avem pai noștri și alții au pai lor. Doamne, și ei ce se fericire, înțeleg, credeam că sunt demonici în lume. Nu, există un limbaj internațional al tâmpiților, adică ei se recunosc între ei și... <laughs> da. În orăgâșelul bulgăresc, Sevlievo. Sunt interzise mai mult de trei mormântări pe zi, conform unui ordin emis de primar. Deci în fiecare zi este permisă mormântarea cel mult trei de funcți și numai la anumite ore. Deci cu programare? Dar cum fac asta? Da. Primul mierlit, primul servit. Ce urmă. Da. Păi asta e. Potrivit noi reglementări, prima mormântare trebuie să aibă loc la orele 11. A doua la ora 13, a treia la 14.30, deci e zi scurtă. Deci trebuie să fie gata. Scrie, scrie <laughs> Rador. Cravata, papionul, da. mă rog, ce avea acolo. Da. Și poate să-i și tarife de matineu, de. <laughs> Băi, plus că și pomană e diferită. Adică, vă dimineață la pomană scapi mai ieftin. Două ochiuri și o cafea. Da. Pomană breakfast. De breakfast. ăla da. -la, la 1. Mm -hmm cu o gustare, bă, da, la 14.30 30 încurcat, trebuie să pui masă mare de prânz. Da. Motivul acestei decizii. Explicația e dată de Plamena Hristova, directoarea unui departament din cadrul municipalității Sevlievo, citată, cum ziceam, de Rador.ro. În acest fel, zice doamna Hristova, se creează o rânduială. Adică ce atâta haos moare lumea când vrea să mormântează grămadă da. bruschii aglomerații la cimitir? Nu, domne, reuși. să fie părând Deci vă rog să vă programați mor morțile. Astfel, zice ea, deci pe cuvânt asta este total. Zice și astfel, zice doamna Cristofa, oamenii învață că există anumite momente pentru mormântări și se creează o tradiție. Da. Hai mamaie, că au mai murit trei astăzi Rămâi și tu pentru mâine Încă o zi da, mai Locuitorii orașului, ce să vezi Nu sunt de acord cu acest regulament După reacția publică Vor puternic, să se ducă repede negativă, da. Autorii textului au recunoscut Că acesta are mai multe omisiuni Citez Tot Din doamna Hristova, care își admite greșeala Și spune Nu au fost luate în calcul cazurile când există Mai mult de trei de funcți pe zi Vom evita vom un ordin special pentru astfel de situații. Da, eu cred că de fapt și un un frigider la primărie Deci, frate, asta... altfel, altfel nu mi-explic. Da. Nu știu cum ar putea să rezolve problema. Domne, în Au și cunoașterile la fel, își programează? Sau nu știu să vedem. Nu, regulă, nu din punctul ăsta de vedere. Da. Domne, nu mai mult de patru pe zi, că nu mai înțelegem nimic.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 Maybe you're a Perfect Strangers, Jonas Blue la Europa FM, 6 minute până la 10 vine Ciprian din nou, plinul de cămară e pregătit, noi mai avem un strop de bună dispoziție pentru mâine dimineață de la 7. Până mâine dimineață completăm toate rezervele Normal și un smart tv da. Un smart tv și mâine dimineață Trebuie doar să alegi să fii smart cu noi În fiecare dimineață cu deșteptare. Da. Mie îmi plac oamenii care vin la noi în vizite Se uită clipoc, clipoc așa Și zic, bă, cum puteți să fiți atât vesel dimineața? Pentru că așa noi la deșteptarea Veselvioi și ne revedem mâine Toate bune! La revedere! Ău! În fiecare zi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 La Emag este săptămâna electrocasnicelor, Prinde de reducerile băgate în priză de până la 30% la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă de pe Emag, combina frigolitică Beko, capacitate 306 litri clasă A, cu dozator de apă și 5 ani garanție la 1499 lei. Emag! Scuip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, fierberea dinților. Dacă scuip sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală. Folosește pasa de dinți Parodontax și lasă sângerările gingivale în urmă. Luna aceasta caută ofertele speciale Parodontax în marile magazine și în farmacii. Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale.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 Nu, nu, nu nimic! Bine ai venit în Valea Mută, o nouă producție originală HBO. Dacă începem să vorbim, Vestea asta nu se termină niciodată. Primul episod este disponibil fără